Betty hung. Jó napot kívánok! Sziasztok! Ez a Mindenki Joga, a CIVI Rádió emberjogi műsor a Benne Nagy Navaró Balázs. Néhány perces késéssel kezdtük ennek egyik oka, hogy éppen a Szigetről érkeztem. Így sikeresen másfél órát tudtam aludni, de azért természetesen nem marad el a mai műsor, hiszen ott is élményekkel feltöltődött az ember többek között emberjogi aktivizmussal kapcsolatos dolgok is voltak a szigeten, és hát a mai zene részben a Buena Vista Social Club zenéje lesz, mivel ők is megjelentek a szigeten, de hát már ugye az a régi, a híres Buena Vista Social Club az eléggé megváltozott, hiszen sajnos a nagyok öregek közül már sokan eltávoztak, ezért majd egy kis, ha be tudunk tenni, majd egy kis sziget feelingként azért beadjuk néhány Másodpercre azt, hogy hogyan hangzott a mostani Bolyna Visszaszósak de hát ami most menni fog az lemezről, az még a régiek részvételével, a nagyok részvételével történt, tehát akkor még ott van a nagyok közül, ugye Ruben is. És hát, hogy miről lesz a mai adásban, ugye a hétvégén, akik azért figyelték az eseményeket, azok látták, hallhatták, hogy volt ugye egy antifasiszta rendezvény a Városház a parkban azután, hogy betiltották a neonáci tervezett megmozdulásokat, majd erről is beszélünk, hogy mit, hogyan lehet betiltani, és mennyiben jó az, hogyha nem létező jogszabályokat hatalmi szóval próbálnak helyettesíteni, és mennyiben beszélyeztetheti ez amúgy az alapvető emberi jogokat is, bármilyen, akár jó cél érdekében is, úgymond idézőjelben próbálják felhasználni ezt, meg, szok, meg fog az adásban egy e, amerikai férfi, aki tagja annak a New Yorki csoportnak, amely hajléktalanokat próbálja jobb e, életkörülményekhez juttatni, és most pedig Magyarországon voltak, ha több mint két héten keresztül, és próbálták azt elérni, hogy átadják tapasztalataikat, és egy kicsit meggyőzik arról a itteni, magyarországi, budapesti és más vidéki hajléktalanokat is, hogy, hogy próbáljanak önszerveződni, és hogy ne várják azt, hogy majd a állam vagy a közigazgatás valamilyen megoldást talál az ő problémájukra hanem próbálják igenis kiharcolni saját jogaikat, azt, hogy nekik is joguk van ö, emberi méltóságukhoz, és nekik is joguk van valami fajta hajlékhoz. Erről tehát majd a adás... Körülbelül fél óra múlva beszélünk, és hát folytatni fogjuk természetesen a nemzetközi világ eseményeit is, hiszen ott sem maradtak el a történések. Ugye beszéltünk korábban a burmai jogi vezetőről, politikai ellenzék vezetői aki akivel kapcsolatban ugye megszületett az ítélet. Először több év börtön, de vált Nehéz kényszermunkára ítélték, aztán gyorsan a burmai katonai hunta képviseletében, 10 percen belül aztán beolvastak egy közleményt, még amikor a bírósági ítéletről számoltak be, hogy, hogy kegyelemből házi őrizetre változtatták és felére csökkentette a Burmai katonai hunta vezetője hangszangszücsé büntetését, ami ugye nem sokat változtat a helyzetben, hiszen most már eddig is több mint egy évtizede volt házi örizetben. Talán csak annyit nyilvánvaló, hogy ha börtönbe viszik az ottani viszonyok még sokkal rosszabbak, illetve hát a a munka az eleve is már nagy felháborodást okozott. Aztán egy újabb fejlemény, hogy egy amerikai szenátor megjelent hirtelen Burmában, és az Ongszong Szücseti büntetését okozó amerikai férfit, ugye, aki úgy behatolt illegálisan szúcsi lakhelyére, a házőrizet helyére, és ezért ö, állították az amerikai férfit és, és a ellenzéki vezetőt is bíróság elé. Őt nagyon komoly börtönbüntetés ítélték, de itt az Isten pár napon belül a szenátor elintézte egy amerikai szenátor, hogy elengedjék. Tehát mindezekről is szó lesz, és más dolgokról is itt a mindenki jogában. A telefonszámaink 489-0999 és 0630 -98 Tehát 489-0999 és 0630 És akkor, ahogy ígértem, Buena Vista szóssákkal abból, akkor legyen a De Camino a la Vereda. fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, qué pasó. Ay mamá, qué pasó. la cachimba se ha formado la corredera, en el barrio la cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, ay mamá, qué pasó, ay mamá. Aztán továbbra is a mindenki joga, itt a civil rádióban az FN98-on is foglalkozunk, ugye, ahogy megszokták már minden hétfőn 10 és 12 között az emberi jogokkal, és akkor kezdjük azzal, ami a hétvégén, ugye Magyarországon, Budapesten történt, illetve nem történt. Hát az egyik, ugye, a neonáci bejelentett. Tüntetés, megmozdulás elmaradt, amit betiltottak, illetve hát most már ez sem világos, én próbáltam gyorsan megnézni az ORFK-nak a hollapját, nem láttam hivatalos közleményt, van közlemény a rendőri fizetésekről, hogy biztosítják, hogy azokat ki fogják fizetni, és a roma gyilkosságokról, romák el elkövetett gyilkosságokról is, ugye a legutóbiról, de nem láttam közleményt, de lát, hogy nem Voltam elég figyelmes, ugye elég érdekes, mert egyes hírekben hol a közlekedés akadályoztatásával, vagy ugye, hogy nem volt más útvon biztosítható, ha magyarázták, hogy ebben tiltották be a tüntetés, másod, ugye nemzetközi egyezményre hivatkoztak többek között nemzetközi jogászak, hogy nálunk hogy a nemzetközi általunk Magyarország által is vállalt, aláírt és érvényes nemzetközi szerződések tiltják a náci propagandát, bármi fajta támogatását, ugye, és ezre hivatkozva tiltották be, ugye, Rudolf Hess emlékmenetét, aminek terveztek. Maga Draskovics Tibor, egy miniszter egyik internetes portának úgy nyilatkozott, hogy nem foglalkozik a korábbi évek döntése, vagy valamit miért engedélyeztek, nem kell tudovásóban egy ilyen rendezvényt. Ugye hát most itt kezdődik az a csiki-csuki, amit már megszoktunk a gyülekezési jog kapcsán, és amely egyáltalán nem teremt jogállamhoz méltó helyzetet, hogy van egy törvény, a gyülekezésről szóló törvény, amely alapján bizony, nagyon nehéz betiltani, Megtiltan egy rendezvényt, ezt már nagyon sokszor elmondtuk, hogy az a bizonyos két tiltók forog fönt, akkor lehet csak betiltani, ilyen szép szóval mondjuk. Tehát ha közlekedés más úton nem biztosítható, illetve hogy ha nép szervek vagy bíróságok működését súlyosan veszélyeztetni a tervezett demonstráció adott helyszínen és adott időben való megtartása. És hát természetesen nem irányulhat a demonstráció bűncselekményre nem szólíthat fel másokat bűncselekmény elkövetésére, és hát ugye van egy tágon értelmezhető szabály, azért egy kicsit gumiszabályként, bár erre igazából mind törvény nem hivatkozik konkrétan, az pedig az, hogy, hogy természetesen mások emberek jogának sérelmével nem járhat a tervezett demonstráció, hogy ezt azért igazán eléggé gumi jelleg minden demonstráció természetesen jár mások jogának sérelmével, tehát mindig meg kell nézni, hogy mennyiben arányos az a korlátozás, amivel az egyik legfontosabb emberi jogot a gyülekezéshez való jogot korlátoznák. Annak lényeges tartalmát amúgy nem is lehet, erről már több alkotmánybírósági döntés is szólt. Így hát most magunk még mindig nem tudjuk, hogy, hogy mi történt. Az biztos, hogyha megint valóban az történt volna, és majd... Próbálok én is megnézni, és utána nézni, hogy a közlekedés más útvonalon nem biztosítható okra hivatkozott a rendőrség, akkor ez megint ugye nyilvánvalóan arról szól, hogy politikai utasításra a rendőrség kénytelen volt olyan döntést hozni, amivel tudták, hogy átlépik a magyar köztársaságnak a érvényes hatályos jogszabályait, illetve nem annak megfelelően járnak el, különösen nem a szellemében, hanem kerestek egy, egy okot, ami igazából nem áll fönt. Ez csak azért mondom, mert hát biztos, tehát nagyon nehéz olyan útvonalat találni, ahol a közlekedés más útvonal nem biztosítható, ez már többször elhangzott más felvonulással kapcsolatban, talán emlékeztetekre, hogy egy teljesen más előjelű demonstráció, megmozdulás volt ugye a tavalyi meleg méltóság, meleg büszkeség napja, amikor szintén a rendőrség első menetben, akkor éppen a arra hivatkozva, hogy erőszakos cselekmények várhatók a demonstrációval szemben, a demonstráció részvel szemben erre hivatkozva a demonstrációt betiltotta a budapesti főkapitány, amely döntését aztán megváltoztatta, akkor volt a felháborodás a politikai nyomás megint. Csak hát ez is jelzi, hogy ugye ezt nem szabad megengedni, hogy egy jogalkalmazó, kénytelen, kelletlen, jogalkotóvá váljon szinte nem létező paragrafusok mentén próbáljon döntéseket hozni, hiszen az kell tisztában lenni, avval kell tisztában lenni, hogy ha valóban a hatályos jogszabályok szerint egy bizonyos demonstráció bármennyire is nem szeretjük, bármennyire is elítéljük azt a tartalmat, mondjuk ebben az esetben egy bármifajta neonáci propagandát, akkor, akkor sajnos azt valójában tényleg nem lehet betiltani. De hát úgy látszik a szabályok és a jogszabályok megint ismételten a politika asztalán születnek, hogy erre már más kommentárok is felhívták a figyelmet, ami rendkívül súlyos következményekkel járhat, hiszen ami ma ez egyikkel történhet, meg holnap megtörténhet egy másik mozgalommal szervezettel, és hogy azért arra hívom fel a figyelmet, akik azt mondják, hogy ez lehetetlen, hát mondom pontosan tavaly, akkor pont éppen mondjuk a homoszexuálisok, és leszbikusok, és transzneműek felvonulását próbálták, ugyanilyen mondva csináltokra hivatkozva, hogy nem valósokra hivatkozva tegyem hozzá betiltani. És itt ugye hát elhangzott konkrétan is a politika felhívása minden politikai párt részéről. A maga kormányfő is azt mondta, hogy a rendőrségnek meg kell találni a módját, hogy ne lesse megtartani ezt a rendezvényeket. Maga felháborítanak nevezte a köztársaság elnök is, hogy ilyen rendezvényes sor kerülhet, csak hát éppen ezekkel mind az a gond, hogyha a Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedése és a jelenlegi törvények, és ezt gondolom az államfő és a politikusok, a is nagyon jól tudja, nem teszi lehetővé, hogy egy ilyen megmozdulást, vagy legalábbis azon a módon, hogy megtiltották, megtiltsák, hát akkor sajnos bizony ezzel számolni kell, és a felelősséget nem lehet áthárítani a rendőrségre, belevonni megint egy olyasfajta politikai, mondom, nyomás alatti döntésbe, amelynek után aztán természetesen megint csak ugye ők szívják meg a levét, hiszen a jogsértést nem az követte el feltétlenül, illetve hát ebben az esetben, aki felhívott arra, hiszen nem azt mondták, hogy sértsék meg a jogszabályokat, hanem hogy találják meg a módját. A rendőrség meg ugye valószínűleg nem találta meg feltétlenül azt a módját, amin alapján meg lehetett volna, vagy lehet egyáltalán ilyet megtiltani, és aztán ezért történhetett, hogy, hogy nem engedélyezték. É, állítólag itt most egyik helyen olvasom, hogy volt, aki a Margit szigeten próbálta volna ezt a neonáci meg emlékezés megtartani, és állítólag a rendőrség azt állított, hogy öt megemlékezés, ott rendező nem fér el az útról, leszorítják az embereket, útról legalábbis ezt írta valaki. Na most ez megint csak ugyanarra vonatkozik, hogy ezek a hírek valósak, de hát ezt nem tudjuk, azért kellene az összes információt megjelentetni evel kapcsolatban, akkor az megint azt jelenti, hogy jogszabály sérült, sérült a gyülekezés jog, a több alkotmányos jog egyike, amely szorosan kapcsolatban van a vélemény szabadságával. Hiszen még ha Margit Sziget, hogy azt mondja, hogy a közlekedés másúthól nem biztosítható, hát mondjuk, hogy ott egyetlen egy buszjárat megy, tehát ha azt mondják, hogy mondjuk a út egyik felén vonulnak, még akkor is biztosítható a közlekedés, vagy pedig azt mondják, hogy a járdán kell vonulniuk, hogyha az útteste nem engedik, hogy akkor is megoldható ez. Ezért hát azért mondom, hogy ezek a gondok, ami nem a feltétlenül csak a jogszabálya van, hanem inkább a jogszabály alkalmazásával, ez bizony-bizony azt jelenti, hogy megint kézi és megint ugye az a fajta dolgok játszódnak le, amik már korábban, és természetesen a nagy egyetértés mellett a pártok nem mondták azt, hogy bármi fajta a jogszabályt hoznak létre, nagyon sürgősen, akár sürgőssége, amely megtiltja mondjuk, hogy bármifajta neonáci megmozdulást, vagy ilyen ideológia mentén bármifajta megmuszulást lehessen szervezni. Erre meg lenne a lehetőség, csak meg kellene hozni azt a bizonyos jogszabályt, és nem a gyülekezés jogot kellene ismételten megerőszakolni, hogy már ezt a erős kifejezést használhassam. Részetesen akkor még erről beszélünk és visszatérünk rá, de most akkor megint hagy adunk egy kis zenét, mert megígértem a hajléktalanok szervezetének képviselőjével, hogy beszélni fogunk 10-30-kor, és mivel ők ma, tudtom, ma, ma mennek el, ma mennek vissza az Egyesült Államokba, tehát az ő idejük eléggé kötött, tehát most egy kicsit a gyülekezés és a neonáci felvonulás viharai közepette. Egy kis zenét adunk megint a Buena Vista Social clubtól, a következő szám a Pueblo Nuevo, és előbb amúgy nem csak a De Camino a la Vereda, hanem az El cuarto de Tula is elhangzott, tehát most érjen a Pueblo Nuevo, és utána pedig folytatjuk a mindenki, jogát itt az FM 98 on telefonszámaink, 489 és SMS-en is el lehet minket érni, 06322898000 98 00. Ez továbbra is, tehát a Mindenki Joga, a civil rádió emberjögi műsora, itt az FM 98-an, nagy nev a hallgatják. Telefonszám 489 99 és 06 28, 98 00 és a telefon másik oldalán, itt van Rob, hi, hello, hi, how are you? Welcome on, on a radio program, everybody's rights. And just I'm telling you that the the way how we usually conduct these kind of interviews that we are speaking a bit in English and I will ask your patience because sometimes I should translate it for the Hungarian speaking audience also. Not a problem. Okay so you I will make the translation part. Tadd a robotverefunk beszélni itt a hallegtalanóság problématikájáról és hogy mit keresnek itt amerikai civilek hajléktalanokat képviselő civilek Magyarországon, és elmondtam neki, hogy ilyenkor a szokásos menetennek, hogy egy kicsit angolul beszélünk, vagy ekkel más nyelven, és utána pedig megpróbálom ezt magyarul röviden összefoglani. So, welcome again here, and uh, I know that you have been going through with your fellow comrades a very tough schedule in the last two weeks, Right. Could you tell us a bit more what exactly have you been doing here I know that you are like representing a kind of civil organization concern whose concern is the homeless rights right. and how to provide uh, real uh, living for these people and exactly. and this is organization called Picture the Homeless if I'm right Correct. So, can so we're you tell us what? A grassroots what? organization from New York City mm -hmm. that organizes homeless people to advocate for themselves or to have a voice for themselves, because we believe that they are the best ones to explain and figure out the problem that exists and how to correct this problem. Tehát azt mondja, hogy egy, igen, valóban ez igaz, amit én elmondtam a bevezetőben, hogy egy New Yorki civil szervezetet, az úgynevezett Picture the Homeless képviselnek, amely egyfajta ö, ö, olyan segítő munkát végez a hajléktalanok körében, hogy azt akarja eléni, hogy a hajléktalanok maguk álljanak ki saját jogaikért, mert ők a leg erre, ők tudják legjobban, hogy mire van szükségük, tehát szervezzék meg magukat. It sounds uh, like very easy, like advocating, hey guys, you should uh, organize yourself, but, uh, but I think homelessness and the homeless people, they are marginalized, they are one of the most uh, uh, undefensed people, in in exactly. this in the situation so, so the it's problems that exist in the United States or in New York City we found exist here in Hungary mm -hmm. and we were fortunate to work with two organizers who studied in the United States mm -hmm. Esther and Valint uh they are friends of our organization they had seen the work we had done in the United States and gave us the opportunity or got funding to bring four organizers from my organization over here to work with homeless populations here It is a problem. The same problems, like I said, that exist in the United States exist here in Hungary, where homeless folks are stigmatized and in some ways traumatized by the fact that they're homeless. But we say that they are still people, and they need to be treated as such. Akkor hogy folytassa mit a beszéget és a végénik ezem fordítás, azt mondta a legfontosabb talán itt ez hangszőz, aki sokszor, hogy hogy a homeless, People, a angol, ugye magyarul a hajléktalanok. Ez, egy, ez tényleg egy valóban egy, egy rendkívül ö, ö, nehéz helyzetű réteg, sokszorosan stigmatizált és egyfajta traumán is mennek át, hiszen az kell, azzal kell szembesülniük, hogy, hogy teljesen a társadalom peremén vannak még otthonuk sincs. Ennek ellenére is a legfontosabb, hogy ők is ugyanon emberek, nekik is ugyanolyan egyenlő jogokat kell biztosítani. És azt mondta itt Rob, hogy nagyon sok tekintetben amúgy az Egyesült Államokban lévő hajléktanok helyzete hasonló, mint Magyarországon hasonló problémákkal küzdködnek meg, és itteni két Magyarországon működő szervezetnek a segítsége, amelyek működnek Egyesült Államokban is van kapcsolatuk, az ő segítségével jöttek el Magyarországra, ők adtak ehhez támogatást, hogy itt próbáljanak a New Yorki tapasztalatokhoz hasonló dolgokról beszámolni, és azt, arra, arra, azt elérni az itteni hajléktalanok között, hogy, hogy valamit ők is próbáljanak tenni. De uh, but de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de because, uh, because at the first, It's all. It's even to communicate. It's very difficult for them with the outside world because people they don't really listen to them. They are just going away. They say it's your problem. You are responsible for it. So solve it. Right. Well, we had uh, a fairly uh, large number of volunteers from Hungary that uh, were students and, and social activists that spoke both English and Hungarian, and we did a series of workshops in in Budapest and Zaged and in the Northeast. We went and visited a Roma community, but they were very receptive to us. And, you know, we also visit folks who live in a forest here called Sherwood Forest. Those folks showered us with love and affection, and the language was the least of our problems. We took them through workshops. They understood what we were trying to accomplish, and there was, uh, you know, a, a large relationship formed and a bond formed between us and the folks we spoke with. Elmondja Rob, hogy az itteni kommunikációban a együtt dolgozásban, működésben a hajléktalanokkal segítették őket Magyarországon működő civil szervezetek, munkatársai, aktivisták, diákok, szociális munkások, önkéntesek, akik angolul és magyarul is beszéltek sokan közülük, tehát a kommunikáció egyáltalán ez volt a legkisebb probléma. Amúgy Budapesten tartottak ilyen Uh, a tréningeket Szegeden is, és eljutottak egy, uh, egy cigány közösséghez is, és ott, ott próbáltak beszámolni tapasztalataikról. But haven't you come across the reaction? Because it's very common, it's not just about homelessness, but in general the hunger and attitude. Or oh, that's, that's your, it's, it's maybe it's working in the United States, but it's, it won't work in Hungary. That the well, it, just, just you're absolutely right. On the first day of the three-day workshop in Budapest, we were met with a lot of pessimism, but we did workshops that involved role plays and, and the way we do our work in the United States. And by the third day, we had two homeless members who were very quiet on the first day, but by the third day, they were the most vocal of the group, and two of them spoke publicly at an event that we had at Godard, I believe you guys call it, in... Uh, Uh, at the Diakter stop, subway stop, we had a public event there, and two of those folks were up on the stage speaking, speaking out about homeless issues in, in Hungary. So, uh, I think after we showed them our process, there was, a, you know, a optimism turned, pessimism turned to optimism. Azt mondta, hogy kezdetben valóban, ugye a kedvesség arra vonatkozott, hogy nem volta a ugyan hogy nagyon sokszor, ami előfordul Magyarországon bármi külső tanácssal kapcsolatban, nem csak itt a hajléktanokat illetően, hogy, hogy igen, igen, biztos, persze lehet, hogy ez az amerikaiaknak megy, az Egyesült Államokban ez működik, de hát nálunk ez biztos, hogy nem működik, nálunk mások a viszonyok, mások az emberek, és azt mondta, hogy igen, egyfajta ilyesfajta pessimista reakciót tapasztaltak a itteni első napok során, a három első három nap során, de utána a harmadik napon például volt két olyan hajléktan, aki az első napokban csendes volt és nem nagyon szólalt meg, és utána aztán egyfajta vezetőszerepet átvettek, és maguk például a Deák téren egy, egy rendezvény, amit ők szerveztek, ők maguk álltak ki az ottani nyilvánosság elé is beszéltek, tehát úgy tűnik, hogy igenis a pessimizmust, az optimizmus és a tenni akarás vette át. And uh, you say that actually... As I, as I, as far as I understood, the, the situation and how the people of, of homeless people are treated, is uh, is very similar in the United States, in Hungary, I, I guess, in other countries. Right. Do you see, do you see actually any difference where you would say maybe the Hungarians should make a different approach as in the United States? No, I don't think their approach should be any different. Stigmatism is a big part of it, and criminalization follows stigmatism stigmatization, so if you can change the culture here, the way people look at homelessness and make people realize that homeless folks are folks with human rights just like any other individual, everything will start to change, and that's the approach we use in New York, and, and we use it so well that we've been sort of nicknamed or called in New York the homeless intellectuals. Mm. Azt mondja Rob, hogy, hogy ő nem látott, igazából nem tud mondani, hogy lenne bármi igazi komoly különbség a között, ahogy mondjuk a amerikai hajléktalanok élnek, vagy ahogy őket kezelik, bánnak velük a társadalom többsége, vagy Magyarországon, ugyanaz a kirekesztés, ugyanaz egyfajta kriminalizáció az ő helyzetüknek, ez ott is jellemző. De, de, de mindenképpen azt tudja elmondani, hogy, hogy, hogy ami áttörést eredményezhet és eredményezett, bizonyos formában nyújróban is az volt, hogy, hogy azt kell elfogadtatni az emberekkel, a többséggel, akiknek nincs ez a ö, sanyarú helyzetük, hogy, hogy a hajléktanok is ugyanan emberek, őket is megilletek, ugyanazok a joguk, nekik is hangjuk van, amik hangot tudnak adni saját követeléseiknek, vagy éppen kérésüknek, és, és hogy ez mindenki segítségével, talán ez a helyzet változhat is. Uh, I in Miami, azt mondja Rob csak azért mondta, hogy, hogy azért, amit tegye hozzá, hogy saját maga tapasztalata is az, akár a saját maga példája is azt mutatja, hogy igenis lehet változtatni a helyzeten, és ez sok múlik az érintetteken is, hogy ő maga is hajléktalan volt két éven keresztül Floridában, Miami-ban, és lám ő, ő, ezt a helyzetet meg tudta változtatni, mert amúgy ő, vissza. Térve egy kicsit az előző gondolatokom, mondtad sokszor, már az ös szervezetüket intellektuális hajléktalanokként emlegetik. Uh, in Hungary it seems that one real problem is that that homelessness is like considered something, as you mentioned, like uh, something very bad and something which those people who are homeless in a way, the people say that they are responsible and uh, Or if they don't think that they are responsible anyway, they would say it's not our business, we cannot help anybody. So how can you change this attitude? One is to change the attitude of the homeless people saying you should stand up for your rights. Right. But the other thing very important the receptiveness of the majority people who have the privilege to have their shelter, their house. How can you change their way of thinking? That's, well, you start out by, first of all, educating folks that housing is a human right and it's a responsibility and an obligation of a government to house its people. Secondly, as you said, you start to educate homeless folks on what their rights are and having them speak up for themselves. You don't have organizers and social workers speak for them. You have these folks speak for themselves. As the public starts to see them speaking and taking an interest in their situation, public perception changes, and they start to respect homeless people more and more. As I go around the United States and now around the world, people often doubt whether I was have a homeless, but I can tell you I slept on the streets of Miami for two years. My situation changed, and it changed for the better, and people's perception changed of me, and people respect me in the United States as a formerly homeless individual. Azt mondja Rapp, hogy igen, itt a nagyon fontos szerepe van mind a két részen az oktatásnak, nevelésnek. Egyrészt, ugye, ahogy említettük már itt a beszélgetés során, arra kell oktatni, képezni, nevelni, vagy tanácsot adni a hajléktalanoknak, hogy, hogy álljanak ki saját jogaikért, hogy saját hangjukkal adjanak hangot a követeléseknek, és hogy ezek után, egy idő után maga társadalom is, amikor hallja őket, hogy kiállnak a jogaikért, elmondják azt, hogy mire van szükségük, nem, nem a társadalmi szervezetek, nem a szociális munkások beszélnek hettük, hanem ő maguk az érintettek, ez egy idő után kiváltja a többségi társadalomban is egyfajta tiszteletet, hogy, hogy odafigyelést, hogy lámlám -lám ezek az emberek nem csak várják a külső segítséget, hanem maguk is tenni akarnak ezért. De ehhez azért nagyon fontos kell, hogy, hogy a társadalom többsége, és elsősorban itt a kormányok felelősségét említette rabb, ők is tegyenek valamit, ugye hát, hogy a lakhatás maga az egy emberi jog, tehát ez a kormányok kötelesség, hogy ezt, ezt a lakhatást biztosítsák. When we said, when, just, just because it's a very good point and this could be debating many times or debated in hungary that whose obligation to give shelter or housing for for those who for any reason there are many reasons they they lose their property they lose their houses because many people would say i mean we nobody's helping us also when we are losing our homes we should have a job we should pay for it so that would be they say this would be like a communist socialist idea which have never been working also our idea that we cannot provide shelter do we Can we provide, I mean, the society or the government's houses, if they want? Sure, sure. It is. Uh, we've forced in the United States the government to supply rental subsidies for poor people. The problem is when you have a capitalist society, you end up with two classes of people. And for the sake of simplifying it, I'll say the haves and the have-nots. But if you continue to leave people in poverty... They'll never come out of it. So it is a uh, government's obligation to provide rent subsidies, to provide sustainable wage jobs, and that's the key. If a person receives job training and a job training where he can sustain a certain way of life, then the government's responsibility becomes lessened in that situation. So the government has to reali realize it has a social problem and it has to act on it. Itt azt mondja a rab, hogy igenis ö, ez a, a kormányoknak és az államnak kötelessége, hogy ezeket a, a lakhatás feltétét biztosítsa. Például az Egyesült államok is ki tudták kényszeríteni azt, hogy, hogy különféle támogatásokat adjanak, ö, lakbértámogatásokat, egyéb segítséget. De hát van egy alapvető probléma nyilvánvalóan, amiről én is említettem, hogy a kérdésben az volt, hogy sokan azt mondják, arra vonatkozott ez a válasz, hogy, hogy Hát jó, persze mindenkinek kell lakás és otthon, de hát hogy van, akik ezért ugye dolgoznak, és mindenfajta nehéz erőfeszítéssel szerzik meg otthonaikat, tehát az igazából a kommunista, szocialista társadalomok képe volt, és célkitűzés, amit szintén nem tudtak elérni igazából, hogy mindenkinek legyen otthona, tehát mennyiben valós -e ez a Felvetés igény, és arra mondta, hogy igenis valós, és igenis a kormányoknak köteresség, és tudnak is, tehát megoldható az, hogy legyen mindenkinek a feje fölött valamilyen otthon. És nagyon fontos például a segítség, hogy, hogy például munkaképzésben, képzésben munka segítjük őket, hogy állásuk lehessen, vagy hogy olyan alacsony ö, ö, ö, fizetése rendelkező helyeken is, hogy egy bizonyos minimum fizetést megkapjanak. Tehát egy szociális probléma, amit azonban lehet kezelni. And uh, how has it changed the situation in your experience? I, I would say, like in the last 10, 15 years in the United States, there it's a change for the better as far as homelessness concerned, or or it's more or less the same. Well, it is more or less the same, but we now have the situation now where the government is respecting homeless folks, and we are actually get being made a part of the decision making process and that's important because a government is making decisions around an issue it doesn't understand. But if it brings somebody who's experienced the problem to the table, then the resulting decisions are different and they're usually in favor of eradicating homelessness. So that process is starting to work now, starting to take effect in the United States. It is slow but it is starting to take effect. Azt mondja Rob, hogy hát ugye a kérdésem az volt, hogy változott-e, ha megnézzük az elmúlt 10-15 évet, a helyzet, a hajléktanokság, hajléktansággal kapcsolatos problémák, illetve maga a hajléktanok helyzet az Egyesült Álmok, és azt mondta, vagy többé-kevésben, mint volt, hát azt mondta, hogy többé-kevésbé a helyzet sajnos hasonló, mint ami korábban volt 10-15 éve, ahol azonban jelentős változás történt az, hogy, hogy megkezdték a kormányok a Kormányzati szinten bevonni a hajléktalanokat magába a döntéshozatalban, ami őket érinti, ami az ő helyzetük javítását szolgálná, mivel korábban nagyon sokszor ugye onok hoztak döntéseket, akik nem is értettek ehhez, nem tudták, hogy, hogy, hogy hogyan kezeljék pontosan a problémát, így most pedig azokat tudják bevonni, akiket, akiket nagyon is érintesz. Ennek uh, you have been also you said. Uh, visited uh, these Roma communities I think homelessness and even Roma together it's maybe even even less and less defense defended people they are even more and more stigmatized more and more prejudiced how they see their situation what it was your experience well that is exactly what we saw over there and you know it is to me in two thousand nine to see a situation like that is is an atrocity and as a member of picture the homeless uh... we are also involved in the u.s. human rights network and we work with u.n. officials and the u.n. periodic review mm -hmm. so i will definitely raise this issue upon my return to the united states with that particular body because we serve on it i think it is totally an atrocity, and it mirrors exactly what happened with african-americans in the united states in the 30s, thirties 50s, and 60s. and in that case it took some civil disobedience and direct action to change and that may very well happen here in hungary Kérdeztem, itt a kérdés arra vonatkozott, hogy ugye a hajléktalanokat vizsgálták itt, a helyzetét találkoztak velük, és eljutottak ugye egy cigány közösséghez is, és mondtam hát a cigányokat illetően, hogy még, még hajléktalanok is, és még cigányok is, ez ugye többszörös megkülönböztetés, többszörös ugye, stigmatizációt jelent Magyarországon, és hogy ő hogyan látta az ő helyzetüket Amerikából jöve, Hát azt mondta, hogy egyszerűen elképesztőnek látta azt, hogy, hogy 2009-ben ilyen viszonyok között élhessenek emberek. Egyszerűen azt mondta, hogy ez egy olyan dolog, amit ami mellett nem is lehet elmenni, anélkül, hogy máshogy is felemelje a szavát. Az ő mozgalmuk, ez a bizonyos picture the homeless, tehát... Képet, alkos képet a hajléktanálokról szervezett, ez nemzetközi emberjogi szervezetekkel, EN szervezetekkel is kapcsolatban áll, és mindenképpen ilyen fórumokon is fel fogja vetni, amit látott, mert valamilyen módon itt, itt tényleg változtatni kell. Azt mondta, hogy őt leginkább a 30-as, 40-es, 50-es, 60-as évek afroamerikai helyzetére emlékeztetett az Egyesült Államokban a, a Romák cigányok mostani helyzete, és akkor, hogy a helyzetet megváltoztassák, kellett egy úgynevezett civil engedetlenségi mozgalom, tehát nagyon valószínű, szerinte, hogy valami hasonló fog elkezdődni Magyarországon is. Uh, Oké, okay, Rob, I thank you very much for the, for the very detailed uh, explanation, and I hope that your work, not just in Hungary, in other countries would be very useful giving Uh, very good advices and helping to to self-organize these people who, who who me who need outside help a lot. Right. I just like to I'd like to leave with one statement, and I'll say to the Hungarian people that no significant social change has ever taken place in the U.S. without a direct action component attached to it. You had a revolution here in '56. Maybe it's time for another. Thank you Hungary for having us and the people were nice to us. Thank you Rob and thank you for all your colleagues and your your network and civil organization for for the very marvelous job what you are doing. Thanks very much. Thank you. It's tehát továbbra is itt a Mindenki Jogában Vanyukroptól elköszöntünk. Ő ez a Picture the Homeless nemzetközi New Yorki, pontosabban New Yorki szervezetnek a képviselője, akik azt hiszem négyen voltak itt, Magyarországon is itteni hajléktalanokkal foglalkozó szervezetekkel együtt. Tartottak előadásokat, tréningeket, szituációs játékokat, aminek az volt a lényege, hogy és kerestek fel hajléktalanokat természetesen, velük együtt valósították meg ezt az egészet. Az egésznek az volt a legfontosabb üzenete, hogy a hajléktalan emberek szervezzék meg magukat, próbálják elérni, hogy ők adjanak hangot saját kérésüknek, követelésüknek, és hogy ők jelenítsék meg azokat a problémákat, amely, amely őket és velük hasonló, viszonyok között élő honfitársaikat jellemzi, és azt mondta, hogy nagyon fontos záró gondolatot, miközben én megköszöntem neki, hogy itt voltak, és mármint a műsorban rajta keresztül ez a szervezet, és hogy itt voltak Magyarországon is, és átadták tapasztalataikat, és segíteni próbálnak az embereken, akiken nagyon kell, hiszen nagyon elesettek a hajléktalanok. Azt mondta, hogy nagyon fontos üzenete lenne a magyar, Közvélemény a magyar társadalom számára ez pedig annyi volt, hogy nem volt az Egyesült Államokban soha semmilyen szociális változás, anélkül, hogy lett volna közvetlen, aktív részvétele annak a bizonyos, bizonyos csoportoknak abban, hogy ez a változás létrejöjjön. Tehát ö, ö, utalt rá, hogy Magyarországon is 56-ban volt egy forradalom, lehet, hogy most is forradalomra, vagy valami hatásos, aktív. Fellépésre van szükség, hát nem tudjuk, hogy forradalomra van igazából szükség, de az biztos, hogy az emberek aktív fellépésére és aktív kiállására szükség lenne, és nagyon fontos, hogy azt is érezzük, hogy, hogy ez a műsor is azért mondja azt, hogy mindenki joga, hiszen mindenkit érint, mindenkinek a jogait érinti ez. Ma azt gondoljuk, hogy ránk nem vonatkozik holnap, ki tudja, lehet, hogy mi is elveszítjük a otthonunkat, mondjuk egy gazdasági válság, egy nem várt természeti vagy más csapás következtében, és akkor egyik pillatról a másikra ugyanazoknak a korábban talán kitaszítottként vagy megvetettként kezelt emberek csoportjába kerülünk mi is, és akkor láthatjuk azt, hogy bizony-bizony Mennyire fontos az, hogy ugyanolyan tiszteletet adjuk meg azoknak is, akik, akik mondjuk kevésbé erősek társadalmi helyzetüket illetően, vagy nincsenek meg a megfelelő anyagi egyéb erőforrásaik, hogy külső segítség nélkül talpra álljanak. segítsük egymás, segítsük őket is, reméljük, hogy az üzenet Robnak és az ő kollégáinak egyre több magyarhoz a társadalom egyre nagyobb részéhez eljutott. Adunk akkor megint egy kis zenét a Buena Vista Social Clubból. Nem tudom, a Zoli-t kérdezem, hogy be tudjuk játszani azt a részt, ami még a Sziget Feelingbe volt. Az a, mert ugye ott volt a Buena Vista-nak egy koncertje, de átmondtam, hogy a nagy öregek közül most már a többség nem volt ott. Sajnos ők már eltávoztak. Egy kicsit akkor adjunk belőle, és utána pedig majd folytatjuk a. Lemezről a számol lesz a Dos Gardenias, de előbb akkor egy kis sziget feeling, és ha jól emlékszem, otta már korábban játszott el Quarto de Tula számot adta a Buena Vista itt Budapesten, Csütörtökön a szigeten. Quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle todas tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso de esos besos, que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirá y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerá que se dirá quiero pero si un atardecer las egy de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha egy porque existe ha querer. Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer ez porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Ez továbbra is a Mindenki joga, a civil rádió emberjogi műsora. Itt az FM 98-on és a hajléktalan emberek jogai után folytatjuk akkor megint a hétvégi eseményekkel, ugye már említettük ezt a bizonyos neonáci megmozdulások betiltását, nem mondom, hogy melyik honlapon lehet amúgy bővebb információkat találni, hát aki tudja, hogy kik szervezték volna, ezeket a megmozdulásokat az megtalálja, és hát sajnos mondom, ebből is az derül ki, hogy igen, úgy tűnik, hogy valami 8-10 demonstrációt tiltott meg a rendőrség, és hát bizony-bizony, eh, ahogy legalábbis a honlapon szerepel, azt mondják, bizony vértizadtak, a rendőrök, amikor ezeket a bizonyos tiltóhatározatokat meg kellett hozni, és hát ugye itt is jelzik, hogy azt a bizonyos két kizárógot, ami a törvényben szerepel, de hát ezek szerint ezeket nem vették figyelembe, vagy másképpen próbálták figyelembe menni, és hát sajnos ez egy olyan beláthatatlan folyamat, ami, amire ma lehet, hogy most tapsol mindenki, hogy sikerült megakadályozni, azt, hogy ezeket a megmozdulásokat megtartsák, de azt jelenti, hogy a jogállamiság sérült rendkívül súlyosan sajnos, hiszen mondom, amennyiben nincs megfelelő jogszabály egy megtiltására valaminek, akkor bizony egy jogállamban azt nem lehet megtiltani. Még ha nagyon is nem tetszik nekünk, lehet tiltakozni ellene, lehet parlamentre nyomást gyakorolni, a politikusokra is, ki lehet vonulni, ha már Robi említette, említette a közvetlen fellépést, oda lehet menni több százezeren a parlamenttel, és követelni, hogy fogadjanak el olyan jogszabályt, amely lehetetlenni teszi náci szervezeteknek a demonstrációját, nem a gyülekezés alapján, hanem általában a, a, az általú képviselt rendkívül visszataszító eszmék miatt, amely ugye már elmondhatjuk, hogy mihez vezetett, de hát itt is ugye figyelni kell arra, hogy mennyiben sérül, vagy sérül -e a szólás és a véleménynyilvánítás szabadsága, még olyan eszmék kapcsán is, amely, mondom, a, a társadalom nagyon egészséges, hatalmas többsége ezt visszautasítja. Tehát ennyi volt ugye, a politika most tapsol, hogy sikerült megakadályozni, de hát mondom, a jogalmiság sérelmével, és közben azért megtartották a... Antifasiszta és egyéb szervezetek azt a demonstrációt, amely, amely arra volt hivatott, hogy felhívja az egész magyar közvelemint arra, hogy megállt kell parancsolni ezeknek a ordas eszmék újabb megjelenésének. Különféle mozgalmak, baloldali mozgalmak, munkáspártól, baloldali zöldektől, antifasiszta ligától, feministálózaték lehet más világért, háttértársaságért, a melegekért vettek részt. Ezen a megmozduláson, amely a Városháza Parkban volt a Diáktér mellett, ugye a No Passarán, a spanyol polgárháború köztársasági hadseregének egyik híres felirat, hogy nem törnek át azt, ugye kifezítették, hogy akkor a frankoistákra vonatkozott ez. És ezen a megmozduláson többen felszólaltak, hogy a felszólalásoknak a, a, az általános hangulata az volt, és az általános üzenete, hogy, hogy fel kell lépni, ezek ellen, az eszmék ellen, és a, a adott fellépésnek része az például, hogy, hogy amit említettem én is, hogy hozzon olyan törvényt az országgyűlés, amely jogos alapot teremt arra, hogy jogszerűen az ilyen ö, eszmékkel és azok terjesztőivel, szervezeteivel szemben fellesse lépni. Ezen a rendezvényen civilek mellett sokan. Megjelentek és felszólal többek között, Michael Simon barátom aktivista, aki az Egyesült Államból érkezett, aki elmondta ő azt, hogy amerikaiként, afroamerikaiként, hogyan látja ezt a helyzetet, hallgassuk meg ezt a beszédet. As a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 jó napot kívánok, Michael Simmons vagyok, és az Egyesült Államokból jöttem. Ahogy látják, én egy tökéletes amerikai vagyok, de ma úgy állok itt, mint egy roma, mint egy homoszexuális, mint egy meleg, mint egy lesztikus, mint valaki, aki kész arra, hogy kiálljon az emberi jogok védelmében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 az emberi jogok nem köthetők semmiféle feltételehez. Az emberi jogok valamennyi szerves részei. We must remind ourselves that it wasn't just white right people who fought against fascism in World War Two. Emelkedni kell arra is, hogy nem csak a fehérek harctoltak a fasizmus ellen a második világháborúban. Roma fought in World War Two. Africans fought in World War Two.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 ennek ellenére mi majd Európában megkülönböztetjük és kirekesztjük ezeknek az áldozatoknak a fiai, unokáit, lányait, leszármazottait. Ez a fajta kirekesztés meg kell, hogy álljon.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 A gonoszság akkor kezdődik, amikor a jóság nincs jelent. és kell, hogy emeljük a szavunkat, a rasszizmus, a szexizmus, a romafóbia és a homofóbia ellen is. The Márka Simons-t ugye hallottuk, aki összefoglalta azt tulajdonképpen, hogy miért is nagyon fontos, fontosak ezek a jogok. Ahogy ő fogalmazott, ő akkor ott a tömeg előtt ő most egyszerre homoszexuális, leszbikus, meleg, egyszerre üldözött és fehér, fekete, mindez egyben, tehát ezt jelezte ezzel a mondattal is, hogy sors közösséget vállal mindenkivel, akit bármilyen jogában korlátoznak, és valahogy így kell cselekedni az egész társadalomnak is, ki kell vetnie magából, ki kell közösítenie magából azokat, akik, akik ezeket a jogokat bárkiről is legyen szó, szóval megpróbálják semműve verni, eltiporni. Ez volt tehát a hétvége esemény, amúgy ott megjelent egy kisebb csoport, ö, akik megpróbálták legalábbis demonstratívan egy kicsit jelezni vagy megzavarni az eseményt. A bomoly erők vonultak föl, több száz rendőrt mozgosítottak, de végül is különösebb incidens nélkül megoldódott a probléma. Egy-két verbális kifejezés, agresszív kifejezés elhangzott, de ettől függetlenül más probléma nem történt. És hát csak jelzem, hogy nem sokára két-három hét múlva, ugye most már, ha jól számolom, talán kevesebb, mint három hét múlva, szeptember 5-én lesz az a bizonyos meleg méltóság menet megint, ha jól tudom, a András úton, és csak remélni tudjuk, amiről beszéltünk a múlt héten is Gaudi Nagy Tamással, Ügyvéddel, hogy, hogy nem lesz erőszak, hogy bárki, aki esetleg nem ért egyet a felvonulás céljával, vagy a felvonulók által képviselt véleménnyel, az megteheti, hogy ez ellen tiltakozzon, de ez kizárólag és ismétlem kizárólag csak békés eszközökkel lehet megtenni jogszerűen. Tehát demonstrálni lehet, véleményt lehet nyilvánítani, de erőszakot alkalmazni másoknak a jogát. Megsérteni testi és emberi méltóságát azt már nem lehet. A emberi méltóság sérelm, amennyiben nem fizika erőszak történik, ugye, az valószínűleg civil bíróság, civil ügyekben megoldható polgári bíróság előtt, amennyiben fizika erőszak történik, akkor azonban már bűncselekményről beszélünk. Tehát mindenki, aki erre az eseményre készül, az jobb, ha ezt figyelembe veszi, és ezt szem előtt tartja, és csak remélni tudjuk, hogy az a rendkívül elkeserítő kép, ami megtörtént 2008-ban és 2007-ben az nem fog megismétlődni, és hát ez azon is múlik, hogy a társadalom többsége a lehető leghatározottabban utasítsa el ezt az erőszakot, amennyiben ilyen megfogalmazódna, vagy ilyen megjelenne ismételten Budapest utcáin. És akkor most egy másik Esemény lesz, amely, amely eléggé megrázó, amely egy, egy fiatal afrikai lányjal történt itt Magyarországon. Jerryről van szó, aki talán emlékszik rá, ő megszólalt már a mi műsorunkban, itt volt a stúdióban is, azt hiszem már kb. egy évvel ezelőtt egy kenyai lány, aki lelkésznek tanul itt, Magyarországon tanul, hogy majd saját hazájában lelkészként dolgozhasson, és egy évvel ezelőtt arról számolt be, hogy fizikailag bántották egy tömegközlekedési járművön, egy buszon itt Budapesten, fejére egy üvegpalackal, minden ok nélkül, és hát most pedig szintén úgy tűnik, hogy csak azért, mert a bőrszíne fekete, fizikai inzultus ugyan nem, de verbális agresszérte és hát kilátásba helyezte az a bizonyos illető, akiről majd beszélni fog, hogy, hogy fizikai erőszak is követni fogja a szavakban folytatott gyalázását, de hát mesél erről majd ő. Ez a felvétel szintén ott született a szombati demonstráció, ez a bizonyos antifasiszta demonstráció, mert ő ott is megjelent, és ezért egy kicsit a felvételen ugye beszűrődik a külső zaj, Et miatt elnézést kérünk, de hát a helyszín adott volt, és ott volt ő, és ő számolt be arról, hogy pontosan mi is történt vele. Hallgassuk meg ezt a beszélgetést. Én pontosan. Velencénél. Velence megállóban szálltál fel a vonatról, ugye, és tértél volna Budapestre vissza? Igen, igen. Felszálltunk a vonatról, barát, két barátnőről hárman voltunk, és egy uh, hosszú vonatról leültünk, amit uh, ilyen boxszerűség. Szóval minden boxn, kis boxnál van négy ember. De uh, Fő, igen, igen. És uh, a szembe, vagy a más, uh, következő boxon szembe uh, ő fiatal ember, nem mondom, hogy inkább férfi, 40 körül éves férfi, kezded uh, fenyegetni engemet, és bármilyen dársastról és uh, amit képzelhetünk. Kezdett. De úgy csak, hogy minden további nélkül meglátott és elkezdte ezeket igen, mondani? Igen, igen. Csak meglát, el, először meglátásról kezdve ezeket uh, megcsinálni. Ezeket utána, mert nem tudtam semmit csinálni, um, azt gondoltam, hogy lehetséges, hogy jó, hogy ez legalább tudja, hogy én értem, amit mondja és uh, telefonáltam egy uh, magyar barátom, és uh, semmilyen vonatot kapcsolatot beszéltünk, csak úgy simán magyarul beszéltünk, mondtam, hogy Velenced fürdülból jövök, és Pisza jövök Pesten, és uh, ennyi. És gondoltam, hogy legalább. Uh, Hát tudja, hogy hálom, vagy megélsem, amit mondja, hogy lehetséges, hogy nem fogják tovább beszélni, vagy nem fogják tovább fenyegetni. Egyedül volt ez a férfi? Nem, egy barátja volt, viszont a barátja rendesen viselked. Viselked, próbáltak próbáltad tan egy hagyjad már valami? Nem mondta ezeket, csak csendes volt. Mindenki, aki a vonaton voltak, próbáltak a, a, a fiatal ember, vagy a férfinak ilyen, tudod mi, ilyen szemében, hogy mi van, vagy valami ilyesmi, de senki nem szól semmit. És a, ilyen tíz perc, a telefonálás tíz perc után 10 uh, percet szünet volt, megpirult, és szerintem nagyon szidjaztad magát. 10 perc után az, uh, akkor újra kezdett, és most uh, közelebb állt, és kiabált, és mindent mondtad ilyenek, hogy billa, uh, és kezdett. Uh, Uh, majd, amikor kijövök, a, a vonató renesen fogjam uh, leütni ezt a fekete, nem tudom, csúnya néző, afrikai női, menjünk visszaháza, STB-STB. És amikor közeltünk a Budapesten, és még mindig nagyon erősen beszélt, és közelebb volt, Féltünk, mert uh, hárman voltunk, és ketten voltak, és mert senki nem szól semmi, akkor nem akartunk feszekedni. És uh, Telefonáltunk a rendőrség, és a rendőrség uh, három vagy négyszor lenyomtak a telefon, nem is segítettek. És a központi számot hívtátok? Központ, központ. A segélykérő szám. A segélykérő szám. 9 1 telefonáltunk, és akkor uh, mégint a... Ez körülbelül mikor volt időpontban? Tehát ugye ez akkor... Uh, Pénte, Pénteken? Ez egy szombati nap volt. Ez egy szombati nap volt. E, múlt szombaton, múlt szombaton volt. És um, azt mondtak a rendőrség, amikor leszállunk a vonatot, ott lesznek déli pályaudvar. Leszálltunk, nem voltak ott. Utána jöttek férfiak, és kellett egy sárkónál uh, bújni, haddha hát, megtalál minket. És uh, 40 perc után jutott a rendőrség, és... Uh, Amikor a vonat már rég megérkezett, mindenki igen, elment. Igen, mindenki elment, a, a, a férfi elment. És uh, amit uh, segített, az, hogy a, a két barátnőm között egyet uh, Fényképész, és valahogy meg tudta fényképezni a, a, az, álc, az álcája, és meg volt valami nyoma, amit lehetett a, a, valami jelenteni a, a rendőrségnél. Az, amit az, az nem volt a sztorinak a végén, hanem amikor bementünk a rendőrségnél, vagy a rendőrséghoz, ezeket kezdtek mondani, hogy nem tudjak, miért uh, jelentkezem ott, és miért, uh, miért muszáj nekem egy tolmácsot, no, tolmácsot és, uh, és STB, És viszont mondtam, hogy mint egy ember van nekem emberi jog, hogy az anyanyelvem... Uh, uh, Anyanyelvedet használhatom ilyen, ilyen szem, ilyen szituációban. És még, nem tudtak... Vagy... De hát ugye tudnod kell csak azért, hogy az megismétlem, hogy a hallgatók száma a az kenyából jött, és két éve vagy itt? Nem, most a ötöd éve. Ötöd éve, de hát hogy szépen beszél magyarul, de nem ez az anyanyelved. Igen, nem az anyanyelvem. És még ezeket is mondták például, hogy ezt mondták, hogy na, no, itt van papír, fehér papír, írjatok valamit vele, azután kidobjuk a kukába. Ezt, ezt mondták a rendőrök, hogy kidobjuk a kukába? A kukába, mert ez csak hisztis nő. És, és, uh, így mondták, hogy hisztis hisztis nő. is nő? És, uh, uh, és még az is mondták, hogy uh, hát muszáj tudni, hogy, uh, hogy hatkor, amikor hívtam, ez rossz időpontot, mert váltanak uh, a, a muszakja, És azért nem volt uh, senki, aki tudta jönni uh, hozzám a déli pályaudvára. És melyik kapitánságra mented be? Azt tudod, hogy melyik kerület volt ez? Uh, azután az első kerületen, uh, nek a kapitánba mentem. Igen. Tehát az első kerület, hogy ott a déla akkor közelben van. Igen, igen, igen. Ott, ott mentünk. És ők tudták a rendőrök, hogy te értesz magyarul? meg hát csak végén megtudták. Akkor mi volt a reakció? Nagyon na, szügyeltek magunkat. Láttad, vagy mondták? Láttak, hogy nem is lehetett menni. Csak majd szóltak, de miért annyira kellett nekik szenvedi egy tomát kérni, ha hát tudtam ezeket csinálni, és miért nehézét a rendőrségnek a munkája, a tübi. És azt mondták, máskor az jó lenne, hogyha ha vízhelyen vagyok, akkor magyarul kellett beszélnem, és miért nincsenek tomátok a rendőrségnél, és hiába ki, 9 nincs uh, senki, aki angolk beszél, beszélnek, és nem kell a rendőrségnek a, ne a szituáció nehézíteni, mert itt vagyok Magyarországgal, és kell bánni, mint magyar STB. Szóval utána úgy éreztem, hogy az volt a problémám, hogy nem beszéltem magyarul, és ez a probléma, hogy nem vagyok magyar, szóval visszafordították hogy nek az enyém volt a hibám. Hogy Tehát, hogy te vagy szinte, igen, a, a hibás abban, hogy igen, neked kellett volna. Igen, szóval nem beszéltem magyarul, amikor kellett beszélni, és a rossz időpontot hívtam, mert Musszak váltság volt, és még nem, nem hívtam fel a, a, a jó számot, ahol van más máshova hívtam fel volna, ami sem fogalmam nincs, hogy hol, szóval vissz, azután én visszakaptam. Amikor telefonáltatok először a rendőrségre vonatról, akkor magyarul hívtátok, beszéltetek, vagy angolul? Először angolul beszéltünk, mert ott volt adibáltak egy, egy valaki, hogy igenis igen, fenyeget minket, vagy engemet, és aki magyarul beszélt, és angolul beszéltünk, mert nem akartunk, hogy észrevesze, hogy, hogy mi telefonáljunk a rendőrség. Mert ha észreveszed, ott, a, mi telefonáljunk a rendőrség, akkor ne, elég komoly baj lesz. Lehet, és még mert a többi utazásokat nem szóltak semmi, hiába tele volt a vonat, és az egész vonat hálottak ezeket a dolgokat, senki nem vitte, a Hát honnan tudtam én, ha magyarul beszélnek a rendőrség, és kérem a segítséget, a, a, nem tudtam, hogy mi lesz tovább. És még a másik, a, más, a hármadik, hogy nem, nem láttam a kállás, egyáltalán nem jött a, a vonaton, és nem tudtam, hogy merre volt, van, van, hogy a, a, az ővinnek a segítségét ke, kellett kérnem, vagy kérhetnünk, és nem volt ott. Viszont ha kiúztam a vízcsengőt, akkor büntetekül engem meg volna. Szóval ilyen, ilyen, ilyenkor mit csinálnak az ember? Igen. És ugye hát, a velencérje körülbelül történt, ott még legalább egy órát utaztattok a vonaton, amíg megérkezett a déli pályadvárra. Az, az óra volt. Kereked, egy óra, ezeket mentem keresztül, és nem tudtam, hogy, hogy mi lesz. És ez a baj, ez nem az első szorvára fordul, hogy pályút bár, vagy vannak a bere, besz, bereked, vagy. Inzoltártak, vagy fenyegetek. Hát, fenye, nem csak fenyegetek, vannak, akik szürendesek, vertek, például Báczon, Edzert, 5-4-es, 6-os villamoson, és ki tudja meg, hogy, vagy ki tudtam volna, hogy csak ki fogják menni. Az, az, ez nem nem, nem lehet. lehet tudni, hogy ez csak fenyegetés, vagy tényleg valóra váltja. Hát ha valaki nagyon közel áll, és nagyon rendesen gesztek ki látja, hogy mennyire fogja, ilyenkor nem lehet tudni, hogy mi lesz. És mi váltotta ki szerinted? Kifejezetten csak az, hogy hát láthatóan fekete a bőrszíned? Hát igen, mert ezeket pillanatban mondták, hogy olyan fekete vagyok, mint egy kamion. Mondta vagy mondták? A, a, nem, hanem a, a, a, aki fenyeget engem mert ezek ez pillanatban van azt mondta, hogy olyan fekete és csúnya, mint egy kamionnak a gumia, ezeket a dolgok mondtak. Hát többiek ugyanazt mondták, hogy menj, menjek vissza haza. Például a Vácon, az más esetekben. Igen, más esetekben ugyanaz, és mindig, mindig visszamondták, hogy menjek vissza, mert afrikai vagyok, mert csúnya vagyok, mert afrikai vagyok, és Magyarország ez egy tiszta, fehér magyar. Magyarország, és nem kell ilyenfajta emberekek um, lenni. És szerinted, mert ugye hát ezek megtörténnek, mit lehetne, vagy mit kellene csinálni például a társadalomnak, az embereknek, a magyaroknak, hogyha ilyet látnak. Megmondom, amit téged kifejezetten zavar egyrészt a rendőrség, tehetetlensége mellett, meg hogy végül téged is hiváztatnak, azért a másik, hogy az emberek is, bár láthatóan nem értettek egyet, de nem tettek semmit, nem is szóltak. Igen, szerintem az, az, az, az kell az ember jobban figyelni a másik embernek, mert minden embernek van az emberiség, és ha csak a másik ember, akkor kell segíteni a másik ember. És még a pillanat, ez láttam a Magyarországnak a, a probléma, hogy Akivel beszéltem ezeket a dolgokra, tagadnak. Nem, nem vesznek komolyan. Nem vesznek komolyan, azt mondta, hogy biztos az csak pár rossz ember voltak. És mondom, hogy az az igazság, hogy sajnos ilyenek léteznek. Az igazság, hogy ilyenek léteznek. Van török barátaim, van afrikai barátaim is. Állandóan mondok fajta uh, rásismusról. És még mindig a magyarok, aki ezeket soha nem látva, a tapasztalat, nem hiszi el. Azt mondtuk, Mondjak, hogy, hogy mi magyarokként ember szeretők vagyunk, vagy vendég vagyunk, és nem lehet, mert én se vagyok olyan, az jelenti, hogy a többi magyar nem ilyenek, és nem tudják képzelni ezeket. Ugye ez azért különösen döbbenetes, amiről beszélsz itt, mert hát itt pont most ugye itt szombaton egy rasszizmus, fasizmus ellenes megmozduláson vagyunk, uh -huh. És, és hát ez adja az apropóját teljesen véletlenül, ugye most itt éppen találkoztunk, Igen. bár mi ismerjük egymást, de véletlenül találkoztunk, hogy, hogy itt megint sokan arról beszéltek a felszólalók között is, hogy, hogy nem elég tudni csak ezekről a dolgokról, Igen. hanem tenni is kell, ellene többek között embereknek szólni kell, nem Igen. szabad hagyni, nem szabad félrenézni. Igen, Igen az igaz, ezeket a dolgokat muszáj kamoly venni is, valahogy... Uh... Valahogy, med, med, az az igazság, hogy jobban, uh, jobban ahogy tényleg az idő, sok uh, immigránsok jönnek ide, és ha jönnek ide telepedni. Sokkal jobban többet lesznek. Vagy például, a, a, a, aki cigányok, vagy drómak, aki itt vannak Magyarországon, ho, hova kellett menni? Itt vannak, és velünk kell uh, együtt, élni. Egy együtt élni. És valami, vagy valami megoldás kell uh, keresni, hogy jobban tudja egy, uh, madarok, uh, a magyarok, többé mondhatom, hogy törzs, vagy emberfajból uh, békén élni. Szerintem az egy megoldás én nem vagyok, hogy meg tudnám ezeket. Oh. Kinek a feladata lenne? Ugye, gyerő, tudni kell, hogy lelkésznek készülsz, hogy ezt a szakmát, hivatást választotta, tehát kinek lenne a feladata? Az államnak, az állam intézményeknek, iskolának, szülőknek, vagy például az egyházaknak, vagy mindenkinek? Szerintem az mindenkinek részt kell vennie. És, és még, aki itt vannak például, nekik van a mag, hogy tovább tudják ezeket a dolgok tovább adni, a többiek, hogy pársasban létezik, és kell valami bárni, hogy vagy valamit csinálni, vagy cselekedni, hogy ne legyen tovább. Mert ha hát itt vannak körülbelül 300 ember, és mindenki három, vagy 30 ember ismeri, és továbbítja ezeket a dolgokat, hogy ez létezik, és nem jó, és mi nem szeretjük, és legalább tovább megy az a hír, ha valami más nem tudjuk. De szerintem az állam ilyen kampin meg tudja csinálni az egyházból, az intézmények, hogy jobban uh, tudjak egymás, uh, ember egymások uh, békén élni. Hát uh, nehéz ilyenkor bármit is mondani erre, csak uh, reméljük, hogy nem történik meg. Én annyit ígérhetek, hogy megpróbáljuk elérni a rendőrkapitányságot, és megkérdezni, hogy pontosan mi történt, és hogy azt gondoljuk, hogy ez semmiképpen egy nem normális, hogy mondjuk egy segélykérés, mert ez annak számít, tehát egy segélykérésre így végül a rendőrség. És hát azt te mondtad, hogy elég, amikor nem tudták még, hogy te tudsz magyarul, elég durva szavakkal is illettek. Igen, igen, igen. Tehát ugye ember akkor ilyenkor megint meggondolja, hogyha a rendőrség, akinek hivatalból fel kéne lépni, hogy az ilyen selekmények ellen azok megelőzésében vagy akár felelősségre vonásban is közreműködnie, ha azok így reagálnak, tehát a hivatalos szervek, hatóságok, akkor mi várható a társadalom más részétől, hogy ezért megdöbbentő. Igen, igen, igen. Jó, hát ez a mindenki joga. Cseri, köszönöm szépen, a, hogy ezt megosztottad a gondolatot, esetleg van még valami, köszönöm. akkor nyugodtan mondd el. Én köszönöm, hogy holgostál rám. Köszönöm ez tehát továbbra is a... Mindenki joga, a civil rádi emberjogi műsora, és most ugye Cserivel beszéltünk, aki Kenyából érkezett, több mint öt éve él itt Magyarországon, és hát megint arról számolt be, hiszen már korábban szerepelt, azt hiszem, körülbelül egy éve műsorunkban, amikor egy buszon értek kifejezetten fizikai támadás, most pedig fenyegetésről, és eléggé negatív tapasztalatáról számolt be, ami egy hete történt, amikor Velencéről tért vissza egy vonaton Budapestre, Megpróbáljuk akkor utána nézni a rendőrségnél, hogy miért így reagáltak, és vajon milyen következménye lehet, vagy lesz ennek egyáltalán. Ez tehát a Mindenki Jogacivirádi emberjogi műsora és benne egy tehát ezt a lelkésznek készülő, éve Magyarországon élő arany, aranyos, kedves, Afrikai lányt hallhattuk, aki azt sem, azon kívül, hogy elmondta azt a történetet, ami vele megtörtént, tehát hogy mindennek elmondta valaki, Velence állomás és Budapest déli pályaudvar között, hát beszámolt arról, hogy hiába hívták a rendőrséget, a segélykérő vonalat, többször letették a kagylót, vagy nem kapcsolták, majd pedig több mint 40 perccel később érkeztek csak oda rendőrök, no a kérte őket, hogy menjenek a pályudvarra, mert hogy megfenyegette az a 40 év körüli férfi avval, hogy fizikailag is bántalmazni fogja afrikai mi volt a fekete bőrszíne miatt. A rendőrség az azonban késve érkezett, 40 perces késéssel, majd pedig a ő elmondása és barátnő elmondása szerint, amely riportot majd a jövő héten meghallgatjuk, nem éppen megfelelő módon bántak legalábbis kezdetben a magyar rendőrségnek a egyenruháját viselők vele. De hát ez azt hiszem nem az első eset, amikor erről hallhattunk, de hát most elég konkrétan és szemtanúk számoltak be erről. De a másik részének a történetek azért nagyon fontos volt, hogy milyen, milyen érdekes és megfontolandó és, és tényleg nagyon nagy intelligenciáról számottevő Véleményt fogalmazott meg Jerry, és nem vádolt, hanem inkább próbált egy, egy tovább gondolkodásra késztetni mindenkit, de van egy hallgató a vonalban. Jó napot Igen, kívánok! Működjük hallatszik. Igen, igen, jó, jó napot Magyar, kívánok. Vagyannia Mária vagyok, gyógypedagógus, asszisztens mindegy. Annyit elmondanék, hogy négyféle dolgot tennék hozzá a dologhoz, hogy nincs mit tenni. Sajnos nincs mit tenni, mert a mintatanulás három éves kor alatt zajlik. Lezajlik, kész. Amikor valaki a szüleiről azt hallja, vagy a szüleitől azt hallja, azt látja, hogy a, a mit tudom én, ilyen-olyan, nem, nem tudom melyik faj, akkor nem fog tudni másképp viselkedni, bele van kódolva az agyába. De hát másképp... nem mentjük fel egy pillanat, nem mentjük fel akkor? ma azt mondom, három éves korban én nem tettek róla, hogy én ezt kaptam Hú, otthon, és akkor nincs. A szűrőrendszere. Tehát Ekszerűen... De biztos, mert hát három éves... Én, elmentem, mondom... én, már szinte, szinte. én három éves koromra nem is emlékszem, nagyon, ott a három év után kezdek emlékezni. De, így van, de attól még a minták beívódnak. Hat éves korig még valamennyit még tanul úgy, egy, úgy, ahogy egy picit a gyerek, de az igazi minták három éves korig beívódnak. El kell olvasni ezt a japán könyvet, hogy három éves kor után már késő. művészetre. De nem mennék ebbe több jobban Jó, bele, mert again ezt vagy elfogadja valaki, hogy ez a pszichológusok ezt állapították meg, hogy hat éves korig még van némi pici remény, hogy valamit javítani tudunk a gyereknek az ilyen-olyan hozzáállásán, családi mintáin. Ugye látja, hogy a szülők hogy élnek, azt is lemásolja szépen, hogyha a szülők rosszul élnek, ha a szülők veszekednek, azt is lemásolja. Hát én, azért, én csak azért tanáskodom mindenképpen, mert a magam, magam példán is tudom, hogy azért nekem jóval később ért be a fejem lágya, és én változtam is. Igen, tehát elkezd egy szellemi utat járni akkor akkor változhat de akkor is nagyon nehezen, nehéz a változás én nem tudom. Én azért nem menteném fel így, így, mert akkor most én értem, hogy, hogy ön, ön szerint ennek van tudományos alap, de én, az, én úgy érzem egy picit, hogy ebben felmentjük magunkat, mert szerintem nagyon-nagyon sokat tényleg a, nem csak gyerekként, hanem utána is tanulunk a társadalomban benne az iskolától kezdve a tágabb környezet munkahely. Há, hát az már... Az már És szerintem azért most, nem késő. Akarsz, az iskola, Hát no, valamire amit, csak tanít, akár a, a, rosszra is. Amit tud, mondanék, hogy amekkora érzelmi energiát adok egy történés egy eseménynek, amekkora a felháborodásom, akkora érzelmi válaszreakciót fogok a külvilágból behívni, kiváltani. Ez is ez ezoterikus törvény. Tehát, hogyha én nagyon fölháborodok, akkor bevonzok egy nagyon fölháborító következő dolgot. Ez, ez, ez olyan szellemi törvény, amit minden, a ez, ez terve minden szellemítani ez, ez, ez, ez mire vonatkozik? Tehát, hogyha valami Mindere. nagyon... Ami érzelem, ha... ami érzelem. Tehát hát akkor, akkor ne háborodjunk fel... Mint egy zongora, hogyha be van hangolva, és mondjuk megütök egy áhangot, és a szomszéd teremben ugyanúgy van egy zongora, akkor azon is megszólal az áhang. Tehát ugyanúgy behívom a rezonanciámmal azt a történést, ami amin felháborodtam. De ti meg pont a... azt látom a társadomban is nagyon sokszor, hogy, hogy rendkívül nagy felháborító tényleg emberek nagyon, nagyon nagy többségének a, a érzelmét, a, a véleményét, e, sértő dolgok vagy megbotránkoztató dolgok hangoznak el is, és, és nincs ez a rezonanc, éppen az, hogy hallgatás és közöny kíséri. Még az a legjobb eset, a hallgatás és közöny, és nem vonzok be egy újabb robbantást, vagy nem vonzok be egy újabb, mit szeptember 11 -ért. De nem, e nem ekkor vannak, az csak azért, mert más példa, például hogy a családon belül erőszak kapcsán nagyon sokszor elmondják, hogy, hogy azért jut el odáig a nagyon sokszor a kezdetben még csak legyintés, vagy még nem is fizikai, csak verbális erőszak, mert hogy mindenki eltűri, szomszédok is tudnak róla, mindenki hallotta a, a veszekedéseket, a kiabálásokat, a jajkiáltásokat, ja, és van, már csak vanyata. akkor történik a beavatkozás, amikor már vér folyik, és már késő. Hát igen, nyilván valaki ezt a mintát látta az anyukájától, hogy igen, tűrni kell kisfiam, igen, így ez a sorsunk nekünk nőknek, mit tudom, el kell tűrni, ha férjünk, így meg úgy szól hozzá. Valamint kilásztástalannak látom a helyzetemet, én, én nem tudok változtatni, nem tudok elköltözni, stb. Ha de ezek az érzelmi ö, reakciók vannak, akkor nem lehet válni. Tehát csak önmagunkon tudunk változtatni, a világon nem. Tehát kezdjük el önmagunkon és tisztítsuk önmagunkat. Rengeteg személyiségfejlesztő tisztító módszer van. Van egy, nem akarom pont az enyémet mondani, de van egy könyve egy lelkésznek, Robert Betzler, észrevette, hogy bármennyit imádkozik egyes hívő, nem az Istenek se javul a sorsa. És akkor kidolgozott egy módszert rá, spirituális választerápia, aminek már voltak gyökerei, tehát az, hogy ha egy nagyon mély meditatív állapotba kerül, és utána e, kidolgozza magából, e, táblázatok vannak, amire az inga visz, és kidolgozza magából, tehát e, egy ilyen spirituális állapotba kerülve, kitisztulnak ezek a rossz érzelmek. Meg is mutatja az inga, hogy milyen rossz érzelem, dúl épp bennem, és utána pedig ki lehet tisztítani. És, és ön szerint el, kínem, akkor serni, elnézést csak megködött a órára is kell nem még a időben, hogy még másról is kell beszélni, de azért megkérdezném, hogy akkor ön szerint mi a, a megfelelő válasz egy ilyenkor, hogyha mondjuk egy, egy, egy, egy, egy ilyen itt élő, lelkésznek tanuló ugye olyan hivatást választani, amikor másokon próbál segíteni, és egyfajta közösséget, vallási és Te egyéb pláne, közösséget teremteni. Mit, mit tud tenni vallási ilyenkor vallási az az ember, akit a... ilyen támadásért? Az isteni egykedvűséget ke... egy ajánlanám, hogy vegye tudomásul. jó, lehet, hogy egy picit fölháborodik, de ne telepedjen meg benne ez a fölháborodás. Tehát azon, hogy egy madár elszáll a fejünkben, -tart a, a, a másik orcáját, amikor de, éppen ütik, ugye? Nem, hát akkor ugye amit a Biblia mond, hogy ha a balról egyik, akkor oda tartja a másik oldalát egy kicsit most leegyszerűsítve. Jézus is azt mondja, hogy ne állj ellen a gonosznak. Most nem akarok itt hittérítő műsort rendezni, de teljesen fölösleges ellenállni a gonosznak, ugyanis még erősebb reakciót váltok ki belőle. Hát ebben, Tehát... ebben én, én, én nagyon nem tudok egyet érteni, mert én pontosan azt látom, hogy akkor, akkor van igazán is erőszólt itt más, és a hajléktanó kapcsán is, hogy, hogy igenis, hogy nem, hogy ellenáll, de ha, ha határozott fellépés és kiállás kíséri, és a többség is elfogadja el, csak ha hallgatólagosan ért egyet, hanem tevőlegesen is legalább az kiáltja, uh, hogy nem. Jó, hogyha van valakiben önbecsülés, itt kezdődik a dolog, hogy ha önbecsülés van, bennem, akkor fel se veszek egy ilyen üzért, hogy nekem azt mondják, hogy csúnya vagyok, vagy ronda vagyok, nem tudom mit. Szóval fel se veszem. Hát itt, itt nem arról szó, hogy van csúnya, becsülés. hanem itt nagyon-nagyon itt durva dolgokat mondtak, és azt megfenyegetik önt, mondjuk, hogyha megfenyegetik, hogy meg fogják verni agyba főbe verik, akkor hát ezen nem tudomásul venni, hát az nem nagyon tud ember szerintem, de köszönöm szépen elnézést, csak mert közben mennünk kell a műsor, köszönöm a véleményét, ez továbbra is a mindenki joga, a civil rádió emberjogi műsor itt az FM 98-an, és azért, azért kellett itt gyorsan vágnom, mert még a burmai helyzetről is szeretnénk beszélni, de adjuk nagyon gyorsan akkor egy kis zenét, és utána akkor Ongsang Szücsivel fogjuk folytatni, hogy mi történt Burmában, a béke harcos politikai vezetővel, ugye akit Először börtönre, illetve kényszermunkára, majd pedig a burmai diktátorok úgymond kegyéből, kegyelméből ezt házirizetre változtatott felezett büntetés lett belőle. Ez tehát a mindenkiok az FM 98-on, a 4890999-es telefonszámon lehet még talán minket hívni, talán még bekerülhet majd a végén egy vagy két hívás. Lili ellen ismert számát hallhattuk, nem mondom meg a címét lehetett hallani, ez pedig továbbra is, tehát a mindenki joga, és akkor, ahogy említettem, foglalkozunk egy kicsit burmával, hogy onk szangszücsét, ahogy már említettem, elítélték, majd utána ez a politikailag természetesen politikai ítélet, amelyet megpróbálta a diktatúra egyfajta kirakat perven elfogadtatni a külvilággal, tehát ez nem nagyon ment. A lényeg az, hogy azt követelik a nemzetközi szervezetek, emberügi szervezetek, amúgy politikusok is, hogy a Nobel békedíjas euh, politikai vezető, Tongsang Tsuchitaki, amúgy a burmai függetlenség kihívójának, ki harcolójának a legendás tábornoknak a lánya, hogy feltétel nélkül engedjék szabadon, hogy augusztus 11-én született a, ez a bizonyos ítélet, amelyben először mondom, három év börtönre ítélték Un Sang Szücsit a fővárosnak, rangúnak, a hírhet Insane börtönében. Ez az a börtön, ahol emberjogi szervezetek szerint rendszeresen kínoznak meg politikai foglyokat, sokan bele is haltak már az itteni kínzásokba. Tehát ez volt az a börtön, ahol itt fogva tartották Onkszang Szücsit, és három év börtönre ítélték amit végül is megváltoztattak, és lecsökkentettek 18 hónapos házi őrizetre. Mindenki egyetértett, abban ezt a Human Rights Watch ázsiai igazgatója Brad Adams is nyilatkozta, hogy ez egy kirakatpert volt, természetesen szó sem volt valódi jogi védelemről. A lényeg az volt, hogy újból elhagadtassák az ellenzék vezetőjét, és hogy hát a... a azt akarták ebben bizonyítani a tábornokok, hogy továbbra is ők ellenőrzik az országot minden szempontból. A 64 éves ellenzéki vezetőt amúgy a rendőrök két segítőjével, Kinkin Winnel és az ő lányával, Win Mamával együtt tartóztatták le még májusban, május 14-én, akkor vitték ebbe a hírhet Insane börtönbe, és 18 májusban már el is kezdődött a tárgyalás, avval vádolták, hogy Onsang Szücsit, hogy meg, megsértette a háziőrizetére vonatkozó szabályokat, miután beengedte a lakóhelyére, azt az amerikai férfit, aki átúzta a Onsang Szücsi háziőrizetének otthont adó épület körüli tavat, úgy hívják a amerikai férfitot férfit, John William Jettó, <coughs> Magát a amerikait is elítélték, ő hét év börtön kapott, amelyet kemény fizikai munkával kellett volna tölt, letöltenie, és ugyanavval a váddal illették őt is, mint Hong Sang-Szücsét. Emellett még másik négy vádlottja is volt, őket is kisebb-nagyobb börtönbüntetésre ítélték. Ugye hát, arról mondani is kell, hogy a purmai diktatúrában a jogi, nemzetközi jogi normáknak egyáltalán nem felelt meg, és felelnek meg ezek a tárgyalások, szó sincs független bíróságról, gyakorlatilag nagyon sokszor a védelem még, még ügyvédhez sem tud ö, hozzájutni, tehát még azt is nem engedélyezik, vagy csak korlátozottan tudja eljár, eljárni eljárni az ügyvéd a védence érdekében. Ö, nagyon sok Hasonló dolog játszódott le a Múgyongszang esetében is. Összesen 14 tanut hallgattak meg a vád képviseletében, és mindössze kettőt engedélyeztek a, a védelem ö, számára. Ez is jelzi, hogy ö, hogyan zajlott még ez a per is, tehát még abban sem akartak bármifajta kétséget ébreszteni, még a amúgy sem független bíróságban és esetleg olyan tanukat is meghallgatnak, akik mást állítottak volna, mint a nyilvánvalóan ö, megbeszélt vád tanúi. Egyetlen egy ö, pozitívum azért volt, bár a tárgyalás nem volt nyitotta a burmaiak előtt, de külföldi diplomatákat és sajtót odaengedték. Ez is jelzi, hogy azért a burmai katonai rezsim próbál egyfajta kaput is nyitni a külvilágra, nem véletlen, hogy a nagyon kemény szankciókat rendre az Aschen országok, vagy éppen Ázsiában, Japán és Kína megakadályozza, de egyfajta erez meg és, és húzd meg politika zajlik burmát illetően, ha egy kisebb-nagyobb engedményeket tesz a rendszer, akkor azt megtapsolják Ázsiában, miközben Egyesült Amogában meg Európában továbbra is nagyon keményen bírálják a rendszert, amely azonban egyelőre köszöni szépen sajnos, és jól van, hiába mindenfajta nemzetközi elítélés, hiába mondta akár az amerikának Barack Obama, fajta egyfajta per volt, maga a ENSZ főtitkára is nagyon erőszakkal illette a mostani tárgyalás, tehát hát ő is felelős azért, hiszen júliusban Burmában volt Ban ki ugye a Dél-koreai ENSZ főtitkár, és, és gyakorlatilag úgy járt Burmában, hogy még csak fel se keresette sang és ő ezt tulajdonképpen elfogadta, ugye ilyenkor az szokott lenni, hogy egy nemzetközi vezető azt feltételül szabja, hogy csak akkor hajlandó mondjuk elmenni, ha találkozhat vele, tehát hogy ezt a feltételt már előzetesen kellett volna megszabni a burmai vezetőknek, de nyilván van, tudva, úgy mentő, oda, hogy ezt úgyis meg fogják tagadni. A burmai történetben mondom, egy fejlemény még az, hogy az előbb említett amerikai férfit, akinek az akciója végül is kiváltott ezt az egész pert és tárgyalási hát, ma nevezzük így bohózatot, amelynek azonban nagyon komoly következményei voltak, vagy még komolyabb lehetett volna. Azt végül is kiengedték az országból. John Yetto Falcon tehát azóta már Tajföldre érkezett egy amerikai gépen. Jim Webb, ö, demokrata, szenátor volt, aki elérte még pénteken a burmai katonai vezetőknél, hogy elengedjék a, a beteg és orvosi kezelésre szoruló amerikai férfit. Amúgy azt kell tudni, hogy nem akármit jelentett az, hogy ott járt ez az amerikai senátor, hiszen gyakorlatilag az elmúlt tíz évben ő az el, el, el, legutoljára több mint tíz éve volt az, hogy amerikai szenátusnak egy tagja Burmába látogatott volna. Ez azt jelzi, hogy, hogy Obama nem csak mondjuk Iránnal, hanem úgy tűnik, hogy más országokkal Burma felé is például valamilyen fódon nyitni próbál, és ne felejtsük el, hogy hasonló misszió játszódott le Észak-Koreában, ahol például az őrizetbe vett három amerikai újságíró elengedését. Ugye Bill Clinton volt amerikai elnök el, tehát nagyon magasrangú politikusok, egyfajta egyszemélyes diplomáciájával, de nyilván van amerikai kormányzati támogatásával próbálnak kiskapukat nyitni, az amúgy hivatalosan nem létező, vagy rendkívül szűkre szabott kapcsolatokban. Tehát ez a szenátor elérte Jim Webb, hogy elengedjék John Yettov, a Fal Falkont az 53 éves férfit, de hát onkszang természetesen nem, de vele is tudott találkozni, és ez is érdekes azért, hogy és valahol jelzi azért egy nagyfajta nagy pofon is az ensz hogy amit az ENSZ főtitkár nem tudott elérni, azt lám egy amerikai szenátor el tudta érni. Ő találkozni tudott onk Szücsivel, miközben ezt ugye mondom júliusban az ENSZ főtitkárának nem tették lehetővé a burmai katonai hunta vezetői, Állítólag azt mondták az amerikai információk szerint, azt mondták a, a szenátor és munkatársai, hogy, hogy engedjék el a 64 éves Ongsang Szücsit, de hát mondjuk, ahogy ezt mondta, ez mondjuk teljesen megszokott, újdonságot nem jelent, hiszen ez a hivatalos álláspontja, de, de azt is hozzátette, hogy, hogy ha ez megtörténne, akkor ezt az Egyesült Államok nagyon komolyan figyelembe venni a burmai, burmai és egyesültelmi közötti kapcsolatokat illetően. Mások ellenben nyilván a, elsősorban a diktatúra kell, akik nagyon élesen szemben állnak ezzel a brutális rez rezsim, az, az a vádolják webbet, hogy az gyakorlatilag a demokrácia, Érdekeit, a demokratikus átakas érdekét sértette Burmában, amely ugye 62-t a gyakorlatilag megállás nélkül, megszakítás nélkül katonai irányítás alatt van. Tehát azt mondják, hogy gyakorlatilag avval, hogy jetát elengedték, ezzel egyfajta lehetőséget adott arra a huntának, hogy, hogy a katonai rezsim vezetőinek hogy egyfajta arcmentést Hajtsanak végülre a világban, és gyakorlatilag még a diplomáció elismerést is legalábbis ilyen szinten kiharcolták maguknak. Tehát so, Aung San Suu Kyi maradt továbbra is háziőrizetben, az elmúlt 20 évből 14 évet töltött ez a törékeny asszony gyakorlatilag saját lakása börtöne, börtönében, és mondom most az eredeti bíróságítélet még három év börtönt kemény ö, ö, munkával letöltendő büntetést jelentett számára, később ezt úgymond kegyelemből megváltoztatták 18 hónapos háziőrizetre, tehát folytatódik a háziőrizet, és ugye lennének bizonyos változások a politikában, jövő évre a katonai vezetés egy irányított, te valamennyire mégiscsak választásra emlékeztető rendszert vezetne be. Természetesen a házűrészet azt jelenti, hogy Aung San Suci ezen nem vett részt. Milyen meglepetés lám az, hogy egyfajta ítélet azért kellett, hogy biztosan Aung San legalább másfél évre még kivonják bármifajta módon abból, hogy aktívan részt vegyen. A burmai politikában, ugye tudjuk róla, hogy az ő pártja megnyerte a választásokat, amit alemben a diktatúra képviselői nem fogadtak el, és utána egyszerűen újból putcsa, putcsal és katonai erővel, erőszakkal megakadályozták, hogy a győztes párt a Nemzeti Liga Demokráciáért 90-es választási győzelm után kormányt alakítsan. Azóta tehát most már sajnos majdnem négy évtizede, most itt már öt évtizede burmában a helyzet változatlan. Ez volt a mai mindenki joga, ennyi volt az emberi jogokról, ennyi félt bele a mai adásba. Jövő héten találkozunk 10 és 12 óra között, és megpróbálunk utána menni annak a történetnek, amiről a kenyai Lány beszámolt, megkeressük majd az első kereti rendőrkapitányságot, és megkérdezzük, hogy hogyan történt ez, hogy valóban igaz-e, hogy egy segélykérő telefonhívást ne egyszerűen nem vesznek föl, vagy leteszik a kajlót többször is, és hogy elhangozhattak olyan kielentések, amelyek mindenképpen sértik és sérthették az áldozat emberi méltóságát, illetve, hogy miért 40 perccel később érkeznek a rendőrök, amikor Valahol Velence magasságából érkezik egy segélykérő telefonhívás arra kérvőket, hogy jelenjenek meg a déli pályaudvaron, mert valaki meg akar fizikailag támadni egy fekete bőrű lányt. Erről tehát a jövő héten nagy balást hallgatták, és Gruber Szoli volt a segítségemre. Viszont hallásra jövő héten találkozunk 10 órakor hétfőn.